Nagyon jó rész következik, ugyanis e, rossz dolgokról lesz szó, az üzenet az meg jó dolgokról szól, amik általában így szokott lenni, amikor az Ószövetségben tanulmányozik a nép történetét, vagy a proféciákat, hogy mindig olyan borzasztó dolgot látok, aztán meglátjuk az egészben Istennek a szerteték meggondoskodását. E, nyissátok is kétszeres Bibliátokat a Nehémiás 5 és elolvassuk először az első öt verset, ez az első öt vers, ez fog emlékeztetni 2015-2016. évre, így hát több szempontból. Tehát Nehémiás könyve 5. fejezet, első öt verset olvassuk. Közben pedig a köznép és az asszonyaik erősen zúgolódni kezdtek zsidó testvéreikkel. a zsidó testvéreik zúgolódás rész ez nem az aktualitás része. Voltak, akik ezt mondták, fiaink, fiainkat és lányainkat, még egyszer, fiainkkal és lányainkkal együtt sokan vagyunk, gabona kell nekünk, hogy éhesen, együnk és élhessünk. Voltak, akik meg ezt mondták, mezőinket, sződőinket, sőt házainkat is zálogba kell adnunk, hogy gabonát vehessünk, mert éhezünk. Mások pedig így szóltak, mezőinkre és szőlőinkre pénzt vettünk föl kölcsön, hogy adót tudjunk fizetni a királynak, és íme bár a mi testünk ugyanolyan, mint a testvéreink teste, és ami mi fiaik is olyanok, mint az ő fiaik. Mégis rabszága kell adunk fiainkat és lányainkat, sőt, vannak is már szolgálnak el a lányaink, és nincs erőnk arra, hogy őket megváltsuk, hisz mezőink és szőlőink már másoké. Most mezői és szőlője szerintem a legtöbbünknek soha nem is volt, nem, hogy volt, de már nincsen. Itt három fázis látunk. Ugye van egy, emlékeztek meg, többször már mutattam, hogy euh, Jeruzsálem. A történések előtt sok évvel, tehát jó néhány generáció ezelőtt lerombolták Földig. Földultak mindent, elvitték az összes ö, embert, aki az akkori életet szervezte, ott hagyták a szegényeket és a nincs ugye az utolsó mitól olvasunk. Utána visszament később, ö, ö, és nem akarok utaságot mondani, Esdrás, igen, visszament és újraépítette a templomot, és utána jött Nehémiás, hogy a várost építsen. Láttunk egyfajta betelepedést, Jeruzsálembe, de ez alapján azt alasul, hogy iszonyat nagy volt a szegénység. Tehát nem azért adták el a földjeiket, meg, meg ilyesmi, mert hogy kellett a pénz, csak úgy, hogy befektessék valami másba, hanem egyszerűen a kajára nem volt pénzük. És itt három fázis látunk, amit, amit mi is tapasztalunk sokszor, és nem tudom, hogy mi okozza ezt, jó biztos a gonosz múlték, meg a globalizáció, meg kapitalizmus, meg minden ilyen izmust el lehet mondani, az első, amit a második versben olvasunk, hogy szegénység van, tehát, hogy kéne haja, mert nincs, vagy csak kevés van. A második fázis a harmadik vers, amiben azt olvassuk, hogy hitelbe kényszerülnek. Tehát ugye azt olvassuk harmadik versben, hogy voltak, akik mi azt mondták mezőinket és szörvéinket, sőt házainkat is záróba kell adnunk, hogy gabonát vehessünk, mert éhezünk. Tehát azt olvassuk, hogy kvázi áruhitelt váltanak föl, hogy élelmiszert vásároljanak belőle. És a harmadik, pedig a negyedik része az egésznek az eladósodás, a negyedik, ötödik vers, amikor minden reménytelené válik, ugye azt mondja, hogy, hogy pénzt vettünk fel kölcsön, hogy, adó, hogy be tudjuk fizetni az adót, adót a királynak, tehát a kötelességeinket ki tudjuk fizetni, mondjuk rezsit, közbiztonság és a többi adókat, és már nem tudjuk kifizetni a kölcsönt, mert nincs miből bevételünk elvitték a úgy, ugye akkor mindenki nagy részt mezőgazdasággal foglalkozott, meg állattartással, elvitték a szőlőt, elvitték a mezőt, mindent elvittek, egyszerűen nincs miből bejön jövedelme. Tehát van elszegényedés, van hitel, spirál, és van a hitelspirálnak a legalja. És nagyon sok Szerintem van, akik ebben a lehetőben benne vagyunk, vannak akik, akik a közel, közeli hozzátartozója vagy ismerőse, aki esetleg valamilyen szinten tart ebben. Tehát látjuk azt, hogy van egy nagyon erős anyagi kiszolgáltatottság a zsidóság körében, és azt hiszem ez nagy hasonlóság velünk. Jó, hogy tudom, hogy az Audi meg minden világa, itt nagyon világ mindenki, és gyugit van pénze. Jó nevettek, akkor nem így van ezek szerint. Ott se, ti is úgy gondoljátok. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy itt annyira nem érezzük ezt, de hogy vannak az országnak olyan része, ahol ez, ez egy faluk vagy régiókra ez a jellemző. Hogy mindenki valamelyik fázisában van, aki az a pár ember, aki a a földeket, mezőket, meg a urorákat nyújtotta. Tehát ezek nagyon, nekik is nagyon aktuális dolgok. És azt gondolom, hogy ez nem. Szeretnék erre megoldásokat találni, most biztos, hogy nem persze jó lenne, tudnék erre megoldást, meg nem szeretném megmondani a frankót. De azt gondolom, hogy, és erről szól ez a, ez a fejezet, hogy hogyan hogy állunk hozzá az embertársainkhoz és az anyagi dolgainkhoz. Tehát egy ilyen hozzáállásbeli dolgot fogunk ezekből a válságból megtanulni. Ugyanis én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az a pénzügyi problémáinkat, hogy rosszul állunk hozzá a pénzügyi dolgokhoz. Mind a magunk, mind más pénzügyi dolgaihoz. Menjünk is tovább a hatodik ö, verstől, hatodik verset nézzük meg, tehát Nehémiásnak ugye elpanaszkodják, hogy figyelj, vége, gazdasági csőd van, tehát itt, itt van recesszió, vagy mi volt ennek a legben most itt 2008-től kezdve, gazdasági világválság van, és Nehémiás igen nagy haragra gerjedt, igen nagy haragra gerjedtem azért, amikor panaszokat is a dolgokat hallottam. Ha megnézitek az első fejezet negyedik versét, amikor ugye a hírnökök érkeznek Nehémiáshoz, és elmondják, hogy mi a helyzet Jeruzsálemben, akkor látjuk azt, hogy akkor is volt egy nagyon-nagyon mély hatás gyakorolt Nehémiás, és nagyon, nagyon mély érzelmeket váltott ki belőle. Ugye akkor azt olvassuk, hogy napokig sírtam és bőjtörtem. Itt pedig azt olvassuk, hogy igen nagy haragra, tehát nem haragra gerjedtem, nem nagy haragra, hanem igen nagy haragra gerjedtem. Ez a hajnalak szokott a mondásra, hogy nem nagyon, hanem hogy igen. Tehát igen nagy haragra gerjett, amikor ezeket meghallotta. Tehát látjuk azt, hogy nehémes nagyon érzelmesen reagál, és ez nem azért van benne, mert hogy ő egy ilyen karizmatikus személyiség olasz lett volna, vagy nem tudom, hanem azért van, mert, mert színén viselte a zsidók sorsát. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy ez vagy Isten a szívére rakta, vagy már ott volt, és ezért használta Nehémiást arra, hogy a zsidóságot megáldja azzal, hogy, hogy Jeruzsálembe vissza tudnak menni, és lesz egy város, ami, ahol, ahol, ahol újra Isten tudják imádni. És euh, érdekes ez az egész, mert hogy valahol ez, ebben az eladóstadárban van egy jogosság. Ugye voltak most ezek a hitel, e, ilyen svájci franknak meg különféle devizahiteles e, dolgok. És nagyon sokan elvesztettek mindent, vagy, vagy nagyon-nagyon oda kerültek, hogy itt tudom én, volt 40 ezer forintos, 30 000 forintos törlesztőjük, amit azt mondták, hogy ki tudunk gazdálkodni, és most van nekik 130 140-200 ezer forintos törlesztőjük. És ameddig fizetik, tudják, aztán pedig viszik a, viszi a bankaházat, amikor fizetésként tenni válik, nem fizeti, belbontják a szerződést, és ugye a jelzálog az megbukik. Nagyon sokan kerülnek emiatt utcára, és mondhatjuk azt, hogy ez, ez egy mindenkinek rossz dolog, de ugyanakkor van egy jogos dolog, egy pénzügyi szerződés, akkor nem kockázatnak tekintett dolga bejött, a kockázat az ledöntött mindent, és hogy ebből adódóan emberek adósodnak el. És mondhatjuk azt, hogy, hogy oké, okay, most ez nagyon csúnyán hangzik, tudom, és butassák, de hogy a bankoknak is élni kell valamiből. Tehát van egyfajta jogosság ebben a dologban. Hogy ők hitelt vesznek föl, meg eladnak mindent. Tehát miért nem gondolkoztak ezek a zsidók, hogy ha odaadom a szöllőt, meg a mezőt, akkor nem lesz bevételem, tehát a felnévő volt sem fogom tudni kifizetni. Van az egészben egyfajta jogosság, meg, meg tekintetünk úgy a zsidóságra, mint pénzügyi áldozatokra. De hogy, hogy azt látjuk, hogy Nehémiás nem ezt nézi. Első körben ö, én azt gondolom, hogy nem az okozott benne ö, nagy, igen nagy haragot, hogy, hogy, hogy ez igazságtalanság, mert bár az, hanem egyszerűen az, hogy látta a szükséget, látta az embereknek a nehéz állapotát. És én azt gondolom, hogy ez a jó reakció. Tehát nem azt kell nézni, hogy most jogi területre kell menni, mert igenis hagyjuk, hogy az érzelmeink azok, azok működjenek bennük, mert Isten tudja használni az érzelmeinket. Egy... Ö, Párkapcsolat is ugye érzelmi lökettel indul, hogy meglátja a másikat, és... Uh, és utána ez az érzelmi löket, ez fog eredményezni azt, hogy segítőtársa lesz. Ez az érzelmi löketnek a következménye lesz egy ilyen, ilyen láncreakció, hogy mondjuk születnek gyerekek, akik, akik áldásra tudnak lenni a világban, vagy nagy feltalálók lesznek, vagy, vagy, vagy bármi, értitek? Tehát érzelmi reakciók igenis kellenek az életben. És, és nagyon tetszik az, hogy... hogy hogy itt nem, egy, nem, egy, nem kiakad nehémiás, és nem azt látjuk, hogy lemészárolja az összes ö, ö, hitelezőt, meg nagy ö, hogy le, koncepciós pereket indítana, és nyilvánosan fellemdér állít mindenkit, aki valaha is kölcsön adott pénzt bármilyen kamatra is, hanem azt látjuk, hogy, hogy megindul a szíve, és ö, ez, ez Istennek a tűze. Isten, amikor elég rak szükségeket, amikkel felindulunk, akkor azokból tud nagy dolgokat létrehozni. Ugyanilyen most például, most volt hétvégén Budapesten ez a ö, Mennyit Érsz nevű kiállítás. A fél elmesélte annól, hogy, hogy amikor a, a álltak sorba, menekültek, akkor egy este volt, már iszonyabb tömegben álltak, és jöttek az emberkereskedők és kirángatták a lányokat a sorból. És az olyan nagy nyomás, olyan, hát egyértelműen prostituáltnak vitték el őket, és nyomás volt rajta, olyan, olyan mély érzelmi reakciókat látott ki belül, aminek a következmény lett egy olyan, olyan ö, előadássorozat, meg egy, egy, ö, egy, ilyen, fó, egy ilyen szakmai nap, meg egy, egy kiállítás, Christopher azt mondta, hogy elég jó volt, így csak képeket láttam, ö, ami, ami fölhívja a figyelmet erre a dologra. Értitek? Egy érzelmi reakcióból lett egy jó gyümölcs. Lehet az érzemi reakcióból rossz gyümölcs, is ezt haladnak hívjuk, és bár ne ényjás halagra gerjed, de látjuk, hogy jól kezeli ezt a dolgot. Tehát egy ilyen tüzet kap Istentől. egy megerősítést abban, hogy ő folytassa azt a munkát, és terjessze ki, nem csak a város építse, hanem a népet is. És ugye itt alapvetően egy kölcsönről van szó, egy kölcsönből adódó problémára, amit mindenki nyög. Mint Magyarországon is szerintem, akinek van bárminemű vagyona, egy autó, egy komolyabb, nem tudom, tévéje, vagy, vagy, vagy még az, az kicsit más vagy egy autója, vagy van egy háza, az esetek nagy részében valami hitelből veszik meg, főleg, ha új dologról van szó. És nézzük meg, hogy, hogy Isten mit mondott a hitelről. A, és ugye mondtam, hogy jó dologról lesz szó, nem a hitel lesz a jó dolog, mert majd ez is nem sokára. Kettő Mózes 22-25-öt nézzük meg. Istenit egy nagyon rossz bankos szerepében tündök el. 2 Mózes 22-25, és nem 2 Mózes, hanem Mózes második könyve. Nem Mózesből csak egy volt, de írt. 22-25. A pénzt adsz kölcsön népemnek, mondják, tehát egy zsidó ad kölcsön zsidónak, ugye ezt olvasok neki mi tehát ha pénzt adsz kölcsön a népemnek, a vele, veled levő szegénynek, ne légy hozzá olyan, mint a hitelező, nevessetek rá zsorát. Tehát ne hitelt adjál neki, hogyha ha népednek adsz, azon kívül persze üzleteljél nyugodtan, de a népednek ne, kam, ne, ne kérjél kamatot, ne kérjél rúzsorát. 100 forintot adsz, neki 100 forintot várjál vissza. Sőt, Jézus azt hiszem azt is mondja, hogy ha adsz, ne úgy adjál, mint visszavárja a kölcsönt, hanem úgy adj, mint aki, aki, aki adni akar. És jó, hogyha visszakapod, de, de Jézus mindig tovább viszi ezeket a dolgokat, amiket a lörvénybe olvasunk. Tehát itt, itt Isten itt a nulla százalék tényhámet reklámozza a zsidóságon belül. Ha adsz, csak annyit kérje vissza, amennyit adtál, filére, se többet, semmi kifogásként. És az 5 Mózes 15-öt fogjuk még elolvasni. Itt bővebben kifejti azt, hogy hogyan is áll Isten hozzá ez a dologhoz, ez a hitelhez, meg a segítéshez. És ebből fogunk tovább menni, nem fogunk megakadni a hitelnél, és nem fogok pénzítanácsakat adni senkinek. Ötleteim van de nem szoktak beválni, úgyhogy Na, keressetek valaki mást. Mózes 5. könyve, 15. fejezet. Az a címe a fejezetnek, hogy az elengedés és a szabadokbocsátás De Ez már jobban hangzik, mint a hitel, azt hiszem, még az uzsora. Tehát 5. Mózes 15. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az elengedés módja pedig ez: minden kölcsönadó ember, tehát minden hitelező engedje el, amit kölcsönadott fele barátjának. Ne hajtsa be fele barátjának és mert elengedést hirdetett az, elengedés az úrért. Az idegentől behajthatod, de amivel a testvére tartozik, azt engedd neki. De nem is lesz közötted szegény, mert igen, megállt az úr azon a földön, amelyet az Úr, Isten örökségül ad neked, hogy birtokba vett. Az első három verzben ugye arról olvasunk, hogy Isten azt mondja, hogy minden hetedik évben el kell engedni az adósságokat. Most ennek neki örülnék, van egy és éves lakáshitelem, én nagyon örülnék, ha van, mondani, hogy hetedik év alkalmából gratulálok a, az önálló lakásához, már el is indítottuk a, a jelzálogjog levételét a tulajdonról, és hát innentől a lakásának nagyon örülnék, és a zsidók is ország örültek neki. És ez a hetedik nap, ezt úgy hívják, hogy a kegyelem, vagy a hetedik év, ez úgy hívják, hogy a kegyelem éve. Tehát egy pénzügyi kegyelmet adtak. Aki adós volt, de olvasom majd később, azt elengedték. Tehát lehetett tudni azt, hogy, hogy tudhatod, hogy bármilyen időszakod is van az életben, bármilyen nehéz anyagéveid vannak is, a hetedik évben újra újrakezdhetsz. Ez, ez kegyelem. Na most Isten ugyanezt teszi velünk másodpercenként, meg minden reggel ugye megújul az ő kegyelme. Istennek mindig hetedik év van az életünkben, minden nap, meg minden pillanatban. És ha belegondoltok, nagyon sokszor visszatér ez a hetedik nap, ugye a 7 hetedik napját ünnepeljük szombaton igazából, de mi keresztények, ugye Európában egy ideje már a vasárnapot ünnepeljük. Ez úgymond a pihenőnapunk. Ott van akkor az is, hogy 6 hogy nap, napon át esett a manna az ég, a, amikor pusztában voltak a zsidók, és mi történt a hetedik nap? Nem hullott manna. Isten így megpihentette a dolgot. És amit korábban szedtek a föl a földről kaját, Szó, ha kedről, kedden fölvették, hogy hú, hát mi van, ha Isten szerdán nem küld. Az másnapra meg lett. Tehát Nem az, hogy büdös lett, hogy ilyesmény kukacok lettek benne. Tehát azt már senkire meszi meg, vagy esetleg egy-két elvettem, hogy akkor már fehérje is van benne. Tehát, hogy, hogy Isten a hetedik napon megpihentette a dolgokat, de akkor is gondoskodott. Azt mondta, hogy a hatodik nap szegyél duplát. Az ötödik napszetsz duplát meg, meg, meg, megromlik a kaja, amit elteszem, de a hatodik napon nem fog, mert a hetedik napon pihenjen. Még ki se kelljen megyél Tehát Istennek fontos a pihenés. Fontos az, hogy álljunk meg, és, és pihenjünk. Ezt a... Egyébként a 2 Múzes 23-ban olvashatok erről, erről a mannás dologról. Ö, és ugye a... A 10 tíz parancsolatban a harmadik parancsolat, szám szerint a harmadik nem feltétlenül fontosságban, de úgy látom, hogy Isten ezt korán nem tehát valószínűleg fontos, az, azt a II. 20-ban olvashatjuk, tehát Mózes második könyve, 20. fejezet, 9-11. versig. Hat napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se te magad, se a fiat, se a szolgáló, se a lányod, se a szolgáló, se a szolgáló lányod, se állatot se a jövevény, aki kapuinon belül tartózkodik. Mert hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a Földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tehát látjuk, hogy Isten még magának is pihenőnapot adott a hetedik napon. Meglátjátok, hogy ez miért fontos majd a hitellel kapcsolatban, mert összefügg a kettő. Azt olvasjuk itt az utolsó versben, hogy megáldotta és megszentelte az nyugalom napját. Tehát van valami ezzel a hetedik nappal, vagy ezzel a pihenő dologgal, amikor azt mondjuk, hogy Isten azt mondja, hogy most álljál meg, akkor azzal van valami különleges dolog, az nem egy szünet, nem egy kiesés. Sokszor úgy tekintünk azokra a dolgokra, amikor megállunk, mint ha elesnénk valamitől. De azt olvassuk, hogy megáldotta és megszentelte. A megáldás az azt jelenti, hogy Isten megadja azt, amire szüksége, szükségünk van. Tehát úgy tekinthetünk magunkra, mintha Isten vendége érednénk egy napra. Már pedig Isten vendégének lenni az jó. A megszentelés pedig azt jelenti, hogy egy külön választja Isten azt a napot. Az nem egy hétköznap. Hívjuk a hétköznapokat hétköznapnak, van a szombat, amivel mi keresztények, ha nagyon lelkiek, akkor nem tudunk mit kezdeni, mert se nem hétköznap, amikor evangélizálhatnánk a kollégáink körébe, se nem vasárnap, amikor az Úr a reggel reggeltől estig. Tehát, hogy az a napunk, amit elkülönítünk az Úrnak, az egy megszentelt nap. És nem attól lesz más, hogy nem dolgozunk rajta. Mert akkor, ha betegszabadságban vagyunk, az is egy megszentelt nap, csak azt nem úgy érezzük, amikor mindenféle bajunk van. Tehát Isten külön választja ezt ezt a napot, és ilyenkor nem a magunk jelenlétét kell élvezni, nem a, a feladatainknak az, hogy hú, a feladatokkal, pénzt szerzek, meg ilyesmi, hanem Istennel vagyok. És azt gondolom, hogy ugyanolyan lépés ezt néha meglépni nekünk is, néha, gyakran szinte mindig meglépni, mint ahogy az zsidóknak volt azt mondani, hogy hatodik nap, miután megtudták, gondolom mindenki kipróbálta ezt a kukacos dolgot a vannával, amikor is mondja, hogy hatodik napon szedjél, és hetedik napra az nem fog megromlani. Na ugyanilyen kicsit nekünk is, amikor dolgozunk, nyomjuk, ugye ezt mindenki szerintem megkapja a munkai. az édesanyák még jobban, ők napi 24 órába dolgoznak, nekik nem tudom, hogy hogy van a vasárnapjuk. Ez ez komoly teológiai kérdés lehet, de hogy, hogy így, ahogy dolgozunk, egy mindig lenne mit csinálni, mindig lenne plusz munka, mindig lenne egy telefon, amit még el kell intézni, mindig van egy privát ügy esetleg, amit el kell intézni. De ahogy Isten azt mondja, hogy figyelj, bízzál bennem, mert hát, ha egy napot nekem száz, akkor azt megáldom, gondoskodni fogok rólad és a családodról és a szolgálodról, és a szolgálóleányadról és minden jövelményről a kapuidon belül, nem tudom, nekünk remélem a kapuinkon belül, most nincsenek otthon jövevények, mert akkor betértek hozzánk. Tehát, hogy, hogy Isten gondoskodik, és meg fogja áldani azt a napot, és, és külön fogja választani, és be fog, meg fogja magát mutatni, hogy időt tölthetünk vele. Istennek nagyon fontos az, hogy időnként álljunk meg, rakjuk tisztába, ugye a zsidóságnak azt mondja, hogy 7 tisztába a hiteleket. És Törőjétek el egész konkrétan, és én nekünk is nyom az életünkbe olyan nap, amikor azt mondjuk, hogy megállok. Megállok, Isten gondoskodni fog, Isten eredvelt egy napot arra, hogy pihenjek, és megméletjük mindjárt, hogy ez, ez hogyan történik. Ö, nagyon fontos egyébként, hogy ezt, ezt a napot, ezt tehát sokszor szokták azt csinálni, hogy azzal mondjuk a fűnyírósnak. Vagy vidéken a vasárnap reggel az a flexzelős reggel, még az a szombat reggel is szokott Tehát akkor valaki biztos, hogy flexsel vidéken. Én kertesházasevezetben lőttem fölött, valaki füvet nyílt. Őszi időszakban valaki égetett valami, nem az péntek este volt az égetős. De hogy vasárnap reggel is volt valami hangos dolog. Tehát a vasárnap reggel nem azt jelenti, hogy nem dolgozok a munkahelyemen, vagy az adott napon, mert akinek vasárnap nem jó az ugye máskor tartsok pihenőt, hanem azt jelenti, hogy megállok. Na ehhez kell hit. Nem megkezdem elintézni az egyéb dolgaimat a ház körül, meg, meg ilyesmik, hanem megállok. És azzal foglalkozok, ami nem a munkám, ami nem kötelességem. Például elmegyek a családommal, a gyerekeket föl, fölpapok, és kivenyünk a játszótére, vagy elmegyünk kirándulni, vagy, vagy elmegyünk bárhova, vagy meglátogatunk valakit. És bóljözzük magunkat, vihenünk, eljönünk Gyulibe, nagyon jó dolog jönni. Tehát olyan dolgokkal foglalkozunk, amik nem a kötelességeink. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az embert megeszik a pénzügyi dolgai, a munkája, a folyamatos hajtás, mert nem tart pihenőnapot. Ucának van olyan vendég, aki nem tart pihenőnapot, napot. Én nem tudom, hogy csinálja, és hát az alapján, amit így mesél rólad, azt látom, hogy így eszi a, esz, eszik a dolgok. Tartsunk pihenőnapot! Legyen, legyen, legyenek ilyen hetedik napjaink. És akkor van ez a negyedik vers, ami nagyon érdekes. Tehát 5 Mózes 15, negyedik vers. De nem is lesz közötted szegény, mert igen, megállt téged az Úr azon a Földön, amelyet az Úr a Te Istened örökség lead neked, hogy birtok a balet. Nem is lesznek szegények. Hát akkor dobjuk ki a Bibliákat, mert vannak szegények. Ez a szuper evangélium lenne, és akkor jön az ötödik vers, ami húzza a vizéslepedőt, de csak akkor, ha hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára, megtartod és teljesíted mindazt a parancsolatot, amilyet parancsol neked. És akkor megijön egy még kacifántossabb kérdés, hogy hol van ebbe Istennek a feltétel nélkül szeretete. Hát Isten, hogyha minden lelkiáldás az övé, Efézus 1.3, akkor miért vannak szegények, és ha vannak szegények, akkor miért nem tölti be a szükségüket, és hogy miért köti feltételhez ahhoz, hogy szeresse az áldásaival az embereket. És ez valahogy ö, azt gondolom, hogy ez ez a nem betartás az nem, ö, nem azt jelenti, hogy, hogy Istennek nem játsszuk a szabályait, hanem ilyenkor azt mondja, hogy, hogy Isten, hogy akkor akarsz, akkor menjél. És ha másfelé megyünk, akkor máshová fogunk kiukadni. Ha nem Isten útjai járunk, akkor, akkor máshová fogunk kiukadni nem Isten céljánál. És egy konkrét példa, ha nem tartasz pihenőnapot, ha nem pihensz, ha nem mondod azt, hogy ácsi van, nem a munkám vagyok, ugye a hartosok klubja, aki nem látta, is bírja kemény dolgokat, akkor nézze meg. Nem a munkád vagy, nem az otthonod vagy, nem az autód vagy, hanem te önmagad vagy. Legyen pihenőnapod. És ezt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy pihenő pihenőnapot és add Istennek. És ha ezt nem tartod meg, ugye ötös ös versben lévő feltétel, akkor ne csodálkozz, hogyha mondjuk szegény vagy. Nem feltétlenül anyagiakban, hanem mondjuk lelkileg. Vagy szociális dolgokban, vagy, vagy nincsen nincsenek kapcsolatot a családodtal. Hát mikor legyen a hétből elhetett dolgo, végig dolgozom, meg rohansz Kövessük Istennek ebben, az, ebben a dologban is az akaratát, mert, mert el, akkor lesz meg Isten áldása. Isten azt mondja, hogy figyelj, megvan van terítve a vasárnapi bulira. Vasárnap föl fölkelsz a vendégen, vagy estig. Gyere, és, és élvezd ezt. Én ezt Töltsél velem időt, legyen egy szent közösségük. Én megáll, megadok mindent, meg vannak az áldások. Csak kérnek, hogy gyere. És a hatodik verset nézzük meg még. Bizony, megállt éged, Istened az Úr, amit megmondta neked, sok népnek ad zárok kölcsönt, te pedig nem szorulsz kölcsönre, és sok népben fogsz uralkodni, de te nem uralkodnak. Többször felhoztam már az 5 28-ot, aki még nem olvastál, az olvassa jó. Ez ilyen, picit egy ilyen alap dolog, hogy lássuk azt, hogy Isten mit adott a zsidóságnak, hogy, hogy mik az áldások, meg mik az átkok. Isten azt mondja, hogy minden áldás, ha követel amit én teszek, akkor hosszú Isten, hogy mik az áldások. Megsokasítalak, megáldalak, gondoskodok rólad, otthonod lesz. Minden megadok, csak csak kérlek, hogy engedem, legyél engedelmes nekem, hidd el, raktalak össze, tudom, hogy mi a jó neked. És utána azt mondja, hogy ezt nem követed, akkor megjön egy hosszú lista. Akkor ez lesz, meg az lesz, uralkodni fognak rólad, szegénységben leszel, ő folyamatosan háborúdulják fel a területedet, békétlenség lesz, testvér-testvér ellen támad, rengeteg rossz dolog. Olvassáltak el az 5 28-at, mert, mert nagyon sokszor visszajön ez, és, és uh, csodálkozunk azon, hogy, né, hogy miért vannak Miért vannak kegyetlen dolgok a világon? Fölszokták kérteni a kérdést, hogy miért halnak meg gyermekek, vagy miért éheznek Afrikában, és miért hal meg, mit nem tudom, minden másodpercben, vagy minden percben, nagyon sűrű egy gyermek azért, mert nincs mit ennie. Azért, mert a világnak nagyon-nagyon sok, nagyon sok ember, nem, olyanok, akiknek hatalom volt a kezében, vagy van a kezében, nem követi Isten szavát. Most, nem egyért, hogy nem azért vannak szegények a világon, mert hogy, a, hogy nem tudnak jól lakni, hanem azért, mert vannak gazdag emberek, akik nem tudnak jól lakni. A bűn következménye nagyon sok minden a világban, globálisan és az életünkben is. Amiatt, hogy nem engedelmeskedünk Istennek. És itt nem arról van szó, hogy elkövetsz egy bűnt és akkor ö, meg fog halni valaki. Vagy hogy le fog égni a házad, hogy Isten kegyetlen és ő hú, Nem mostorra jön, nem tankal. Nem erről van szó hanem az, hogyha az életünket más irányba próbáljuk vinni, akkor annak rossz következménye lesz. Ezt is nagyon nyilvánvalóan elmondja, és nagyon nyilvánvalóan látszik a zsidóság életéből. Úgyhogy még nagyobb nyomatékot szeretnék ennek a kicsit jelentéktelennek tűnő dolognak tenni, hogy pihenjetek. Legyen pihenőnapotok. Legyen olyan nap, amit Istennek szenteltek. Tudom, hogy ez nehéz megtenni. Nem, nem passzoltad le a Nórit, hogy na, akkor egy napra itt van, mert retetni kell a Nórit, meg a Martival is foglalkozni kell. Egy anyának ezt még nehezebb megtenni, ugye, mert gyerekek vannak, meg, meg minden teendő, meg takarítás, meg a, férfe, a férfival foglalkozni, szóval rengeteg dolog van. De hogy próbáljátok meg pihenő napot tartani. Próbáljátok meg, ha lehet, akkor csak egy pihenő fél napot tartani, de legyen idő, amit odaszántok Istennek, és odaszántok magatokra. Foglalkozzatok magatokkal. 7.-8. vers. Ha mégis szegényé lesz valaki testvéreid közül valamelyik lakóhelyeteken, azon a földön, amelyet az Úr, te Isten ad neked, ne is meg a szívedet, és ne zárd be kezedet a te szegény testvéred előtt, hanem örömes nyisd meg neki kezedet, és örömes adj neki annyit kölcsön, amennyire szüksége van, és amikor szükséget szenved. Itt Isten egy ilyen pénzügyi kegyelmet ír elő a zsidóknak. Azt mondja, hogy ha adsz, akkor örömmel adjál, örömmel pedig egyféleképpen lehet adni, vagy azért, mert tudod, hogy vastagon fogsz visszakapni, ugye ezt olvastuk korábban, hogy ez kizárt, mert túl a százalék téhány. A másik oka az örömre a szeretet lehet. Legyen szeretet a testvéret felé, és ha valakinek szükséget látsz, akkor aznél, hogy ah, már megint itt van tessék, de most ne hívják föl, egy szíves hanem azt mondja, hogy te van, Ú, örülök, hogy tudok segíteni, legyek bennünk egy szeretet, amikor, amikor valakinek szüksége van, és ne csak szeret, szeretgessük azt, akinek szüksége van, adjunk neki. Ha lehetőségünk van rá, adjunk neki. És ugye azt olvastuk, hogy, hogy, hogy, hogy az Új szövetségben azt hiszem, Mártiában, amiben valahol, hogy, hogy azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy bőségben éljenek. Nem dőzsölésben éljünk anyagilag, hanem hogy mindig legyen fölöslegünk, amit oda tudunk adni annak, akinek nincs. Ha hazamész, biztos találsz olyan dolgot, ami számodra fölösleges dolog. Ez az a Isten beszélt, hogy ez, ez a bőség. Nem fogsz hiányt szenvedni, mert mindig lesz, tudsz adni. És erre nagyon sok megható történetet lehet, történetet lehet olvasni, hogy azok a legösszetartóbb népek, ahol a legszegényebbek vannak, mert ott ezek az emberek megsegítik egymást, adnak. asszony két fillérje, ő mindenét adja. 9-11. vers. Vigyázz magadra, hogy ne legyen a szívedben ilyen istentelen gondolat. Közeleg figyeljetek, ez, hát szokták mondani, hogy, hogy, hogy valaki zsidó, így rossz értelemben, hát ez, ez az a gondolat. Vigyázz magadra, hogy ne legyen a szívedben ilyen istentelen gondolat. Közeleg a hetedik esztendő, az elengedés esztendője, és nehogy elfordítsd is szemedet a te szegény testvéredről, és ne adj neki, mert ő ellened kiált az úrhoz, és bűn fog terhelni téged. Szívesen adj neki, és ne essen rosszul szívednek az, hogy adsz neki, mert az ilyen dolgok, dologért áld meg téged az Úr te Istened, minden munkádban és mindenben, amire kezedet teszed. Mivel a szegény nem fogy ki a földről, ezért azt parancsolom neked, örömes, is meg kezedet szűkölködő, és szegény testvérednek a földön. Tudja valaki, van -e, egy zsidó, tudja, hogy öt, öt hét van mondjuk a hetedik esztendőig. És akkor jön hozzá valaki, figyelj, add már kölcsön a, mit tudom én, a nyolc szamarat, vagy ad kölcsön a félházadat. Mert ha nincs hozzá költöztetnem a 32 borontyot, és kéne valahova, ahol be tudunk költözni. És akkor nekem tudja, tudja mindenki, hogy van egy házad még mondjuk valahogy, és akkor gondolkozom, hogy hát ez a világ legrosszabb segítsége, mert öt hét múlva oda kell neki adnom. El kell engednem a kölcsönt, és hát utána hogyan lapról szedjem ki őket onnan a házból? Vagy hogyan fogom én visszakapni azt a nagy mennyiségű pénzt mondjuk, ami valakinek kell egy utazáshoz, vagy egy orvosi ellátáshoz? Ne legyen ez ott a szívedben. És figyelitek, azt mondja, hogy az Úr megállt téged, hogyha ilyet teszel, hogy ilyenkor is adsz. Mert hogy az Úrnak, hogy olvastuk, Ö, az ilyen dolgért állt meg téged az Úr. Nem azért a dologért, hogyha öt héttel a hetedik év előtt adsz, hanem azért, hogyha a lány a szíved. Ha jól állsz hozzá az anyagiakhoz. A fontosabb, nagyobb a szeretet a testvéred felé, mint az anyagi dolgok felé. Ha fontosabb az, hogy te Isten a jó kapcsolatban legyél, mint hogy még legyen egy nap, amikor dolgozni tudsz. És vannak dolgok, amiben nehéz meghúzni ezt a határt, hogy hol van a, vagy ez most munka vagy szolgálat, ugye ezt szoktuk mondani, hogy ami nem munka, a szolgálat. Nehéz meghúzni ezeket a határokat, de tudjuk mindennek az árát, tudjuk a fontosságot. És pont utcával eszküzdjük küzdjük most meg, hogy, hogy nagyon. Tehát lenne egy csomó vendége, akiknek edzés tarthat, hát mikor érnek el az emberek, munka után természetesen. És hát heti négy nap, öt napból a pénteke az olyan szószól az, Tehát akkor akkor ér haza, mint bárki más normális esetben, mondjuk 5-6 között, és minden nap meg 7 fél 8 8 így ér haza. És hát az egy dolog, hogy kedden már természetesen fáradt, ugye fizikai munkát végez, kifárad, a másik, hogy meg azt vettem észre, hogy hazajön az utca, én is hazajövök, elintézzük a praktikus dolgokat, főzzünk, lefekszünk, aludni, föl kellünk, megy, minden ugyanúgy tovább, és hétvégén nézem, hogy ez, ki ez az ember. Hát a feleségem, jó tudom, tudom, szeretjük egymást, oké okay, nem is beszéltünk a héten. És meghoztuk azt az áldozatot, hogy, hogy azt mondjuk, hogy nem, lemond órákat, amiket, hogy, hogy tudjunk együtt időt tölteni. Tartsunk pihenőket, ha anyagi vesztesség valóban lemond vendégeket, aki át fog menni a Hongkongosz konkurencián, az egy másik edző, mondjuk, aki nem olyan jó edző, mint tudsz. Tehát, hogy, hogy áldozatokat követel ez, hogy megtartsuk Isten, Istennek az akaratát, hogy nyugi, igen, a igen. Erkölcsít vagy ilyen szak. majd Igen. De megéri. Miért? Mert Isten megállja ezeket az számásokat. Vagy én adnok kértő nem valaki valamit. Nekem ez nehézséget okozhat anyagilag? Igen, mert adok neki mondjuk 5000 forintot, és nekem van szükségem az 5000 forintra, akkor nem lesz, mert nála lesz. De mit olvasunk? Hogy Isten megállja a szeretet teljesen adó Ugye az van a, azt van, azt hogy, hogy a jók egyvé szereti Isten. A rossz nem szereti Isten. Vagyis nem a rossz nem szeret, a rossz nem szereti Isten. Legyen a szívünk olyan, hogy a pénzt azt, azt tudjuk a helyén kezelni. A kötelességeket, az anyagi biztonságot. Ugye ez, hú, ez minden fiatal pályakezdőnek ez a, ez a csúcs, hogy anyagi biztonságot tölteni a család. Tehát én, nem, ma hallottam pár már ezt a szót. Tehát, hogy, hogy így erre gyúrunk, de hogy, hogy legyen puha a szívünk. És ott nagyon, nagyon érdekes rész következik. Ugye Isten azt mondta, hogy ne számold a hetedik évet, hogy mikor jön, és most erre Isten még egy lapát talált. Ez 12. vers. Ha eladja magát neked testvéred, egy héber férfi vagy asszony, és hat eztende így szolgál téged, a hetedik eztendeben szabadon, Adós szolgálnak, adja valaki magát, ha nem tud fizetni, akkor ő maga lesz az állok. Tehát ő rabszolga lesz akaratán kívül, de erre lehet, tehát, hogy ez ilyen következmény. És amikor szabadon bocsátod a hetedik esztendőben, ne küld el üres kézzel, hanem lásd el bőven juhaidból, szérüdről és sajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged az Úr a Te Istened. Emlékezz arra, hogy Te is szolgaboltál Egyiton Földjén, és megszabadított téged az Úr a Te Istened. Ezért parancsolom ezt ma neked. Ha pedig azt mondja neked, nem megyek el tőled, mert megszerettelek téged is házad, házad népét, mivel jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árt, szúrd a fűrét az ajtófélfába, és maradjon on mert ő ki kell utána húzni, nem az ajtófélfánál, nem marad a valoda Tehát maradjon szolgáló dörökre, így cselekedj a szolgáló leányoddal is. Ne essék nehezedre, hogy szabadon bocsásd ne essék nehezedre ö, neked, hogy szabadon bocsásd hiszen kétszer annyi bérrel való szolgált neked hat éven át mint amennyi egy napszámos bére. Így megállt téged az Úrata Istened mindenben, amit cselekszel. Az emberek van egy szolgája otthon, házi most most a, a szükség központjának egy ilyen nagyon kellemes képet fogok felfesteni, van ott már egy házi aki az összes nehéz és időigényes és választogunkat megcsinálja. Azt olvastuk, ugye, és mindig tud, tehát tudjuk, hogy, hogy voltak szegények, és voltak, akik belekerültek az adósságba, tehát mindenkinek, aki, aki egyszer adott kölcsönt, vagy több adott rendszeresen kölcsön, előbb-utóbb lettek adóssább És azt mondja Isten, hogy, hogy jó mi. Tehát, hogy még hoz is kétszer annyit hoz, mint hogyha fölvennél valakit. És a is minden, de nem, te engedd el. És adj neki abból, amit, amit, amit van. Az aranytojást, tojá, arany, tojá, tojá nem még egyszer, aranytojást, az azt, azt hagyd elmenni. És, Tehát ez van, a, van a, a Máté Evangélium 7. fejezetében, a második versben azt olvassuk, hogy amilyen, kicsit más értelemben, de erre is igaz, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Ha te megbocsájtó tudsz lenni, és, és puhas szívű tudsz lenni anyagilag, vagy bármilyen szempontból, akkor Isten is veled is ugyanolyan lesz. Ha te jól tudsz hozzáni az anyagiakhoz, és jól tudsz hozzáállni az erőforrásaidhoz, vagy bármithez, vagy a másik emberhez, aki itt kötelessége van feléd, akkor, akkor ugyanúgy, ugyanúgy fog Isten is viszonyulni hozzá, és a többi ember is ugyanúgy fog hozzá viszonyulni. Nagyon érdekes, hogy, hogy Isten egy ilyen, egy ilyen logikátlan dolgot kér. Engedd el a pénzt, meg a biztonságot, meg az anyagi idézőjelben jóléted, és én meg fogom neked adni. Tehát, ha nem dolgozott, megérte, ki fog nekem megdolgozni? Hát ott van a nyolc gyerek, meg ugye akkoriban, mit tudom, két, három, négy, öt ezer feleség, kinek mennyi volt. Tehát, hogy, hogy vannak mindig igényeik. Mit tudom, én neki fulladozik le az autóm, foglalkozni kéne azzal, be kéne fejezni a fürdőszobajt, igyekszek befejezni a fürdőszobajt, az is pénz bekerül, ez is pénz, az is pénz, most akkor, hát hogyan lesz meg nekem erre a pénzem? Hát dolgozni kell még többet, még többet, még többet. Nem. Isten azt mondja, hogy legyél hely, kezeld helyén a pénzügyi dolgokat, kezeld helyén a feladataidat, én meg foglak téged áldani. És a legnagyobb nehézségek közepette, és a legtöbb, legnagyobb munkatárhá is közepette is, legyen szűnnapod, legyen egy nap, amit Istennek adsz. És nem roganok előre azt is olvasni fogjuk, nagyon tetszik ennek a fejezetnek a végén, amit olvasunk. És ha belegondoltok, a, a népmességbe is ez szokott lenni. Amikor elmegy a, a szegény ember fát vágni az erdőbe, vagy elmegy összeszedni, még, mint, még levágni egy tyúkot, a, és akkor megeszük, aztán meghalunk, mert semmi másunk nincs, és kivegyes és ott állja az ajánlom tojást, tolja a tyúkot, tojik boldogság, happy end, és akkor jön a, vagyis hát happy közép, és aztán jön a gazdag ember, és azt mondja, hogy hú hú, hú hát milyen jó, milyen jó, akkor én ezt beszerzem ezt a tyúkot, ellopja a szegény embert, és várja, hogy a tojást és tojik egy tojást, és, hú, nagyon boldog, és tojik, tojik, tojik, és mindent megvesz, és begyűjt, és nagy hatalmú lesz, és egyszer megszűnik a tyúk tojni. És akkor jön ugye a magyar furfang, hogy igen, ám, de hogy a tyúk mondjuk a családi szeretetet, vagy a gyerek kacajtól, és a szegény ember, vagy a gazdag embernek nem volt gyereke, mert hogy nem volt felesége, mert mindenki tudta, a gazdag embernek szerette a feleséget, sok gyerek volt. Értitek, mindig a népmesékben is ezt olvasjuk, meg a Bibliában is, hogy vannak anyagi Ilyen jackpotok, -ok, ilyen, ilyen források, amik hú, bővízi forrás, hú, ezt ki kéne atlázni, ez jó lenne. De Isten azt mondja, hogy vigyázz, fontosabb az, hogy velem töltsd időt, hogy pihenő napod legyen, hogy hargy, hogy gondoskodjak rólad, mert ha arra ráállsz, és az fog, azon fog állni az életed, és abba fogsz bízni, akkor össze fog törni. Ha bennem bízol, akkor nem fog, nem fog összegőlni az életed. Lehet, hogy nem leszel gazdag, de meg lesz minden, amire szükséged van, mert Isten megikérte, hogy, hogy aki, aki keres, hogy mire van szükség, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mit, mit, mit vegyetek föl. És azt mondja, hogy Istennek keresétek először az Istenek országát, és minden egyéb dolog, mindezek, amikre szükségetek van, ez megadatik nektek. Nehéz dolog, tudom, hogy ez nehéz dolog, főleg ebben a világban állni, de, de merjünk Istennek a gondoskodására válni. 19. verstől olvassuk a végéig, nagyon jó, ez nagyon tetszik, hogy Isten hogyan gondolja, amikor itt áldozatot hozunk érte. Ugye szoktuk mondani, hogy nagyon komoly áldozatot hoztam Istenért. Marhád és Juhait első ellésének minden hímjét az Úrnak a Istenednek szentelt, ne fogd munkára tehened első borját, és ne gyérd meg Juhaid első bárányát. Amikor először elkezdtem dolgozni, és először kaptam azt, hogy én 120 forint nettó volt, per voltam, borzasztó munka, ott egy hónapig csináltam. Hát én voltam a világon a legboldogabb, 120 ezer forint egy csóródiáknak. Nem csoródiákoknak is sok 120 forint, de én akkor nekem hát az a világ minden pénze volt. És így, ah, ú, ó, ó, ó, ó, egy egy egy ó, ó, ó, és azt mondja, hogy hát ez nagyon jó. Hát ezt fölnevelem, ezt a bikát mondjuk levágom, akkor, a hogy, milyen jó se lesz, akkor a bulicsapok belül, meg elrakoppal, vagy eladom, vagy jó tenyészbika lesz, vagy milyen jó elsőszülött, még a genetikailag a legtisztább, bárány, milyen, bírány, ilyen bizony, ez hogy hívják. Milyen van a báránynak? Mit csinál? Írva. Írhája, az is van, de ami fölötte van a szőre, az, hogy jó. Gyapja, köszönöm. Milyen jó, de írhája is lesz, csak akkor már bankó van a báránynak. Tehát milyen jó gyakja lesz ennek a báránynak, fú, még azért mind a tíz ujját, hatalmasat nyert. És ismét azt mondja, ezt nekem. És megyünk tovább. Az Úrnak a te Istenednek színe előtt, edd meg azt minden érben te és a házad népe azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Örülj neki. Ed meg a pénzügyi forrásodat. tapsold el a vagyonodat. Isten is kicsit ezt mondja. Még inkább azt mondja, hogy igen, örülsz neki. Legyen. Tehát egy bárány nem arra van meg egy első elésű friss bórjú, hát ez alig van hús, egy kajára elég. és azt mondja, hogy edd akkor arra az egy kajára. Elég gondoskodni fogok rólad. Nem azért, mert hogy, hogy te olyan tehetséges vagy pénzügyekben, vagy mert ami állatod van. Lehet, hogy az egyetlen egy tehened van, ami ellik végre, két év után, ellik egy, egy, egy, egy, egy hogy hívják, egy, egy bórjú. De a fiú bóriu, nem tudom, szóval egy fiú bórjú és és azt mondja Istenem, hogy, hogy figyelj ezt edd meg. De hát Istenem, hát ez a legrosszabb pénzügyi döntés. Mondhatná egy zsidó, akkor nem avasd a Bibliát, mert Isten még tele van a rossz pénzügyi olyanatokkal ezek szerint. 0% TH, meg enged be meg ilyenek. Ezt mondja, hogy edd meg. És megyünk tovább. Ugye edd meg ott, ahol, amit az Úr kiválaszt. Ha pedig, hogy is van, az Úrnak, hát a Istenet színe előtt edd meg, igen. Ö, tehát áldozt föl, és, és, és edd meg. Istenen együtt üljél le, és ünnepeljél. Anyagi vesztességgel igen. De ne azért ünnepeljél, mert hogy, hogy, hogy megszületett az első a boldog, vagy, vagy, vagy már az első bárányod, hanem azért, mert Isten gondoskodik volna. Nyilvánvalóan áldoz azért, hogy, hogy, hogy Isten gondoskodhasson rólad. Menj, segíts, ágyaz alá a szükségednek, hogy Isten azokat betölthesse. És biztos vagyok benne, hogy, hogy voltak olyan emberek, akik ezt nem tették meg. Nem azért volt utána az életük mondjuk rossz, vagy nem azért tettek ki vagy zaj, vesztettek el mindent, mert hogy Isten átkaráljuk szapat volna. Hanem azért, mert már a legelső alkalommal a szívük nem volt hálás Istennek, és nem volt, nem volt Istenben bizalmuk. Annak, annak ellenére, hogy Isten előtte azért szépen megmondja, hogy, hogy legyen bizalmat benne. Ha pedig valami hibája van, sánta vagy vak már, mint hogy az állat, hogy valamilyen fogyatkozásban szenved, akkor ne áldozz fel azt az Úrnak a Te istennek. Megáldod a lakóhelyedben a tisztátalom és tiszta ember egy, egyaránt, mint ha őz vagy szarvas volna. Csak a vérét mehet meg, őnsd azt a földre, mint a vizet. Ö, ezt a részt nem értem, jó? úgyhogy ezt nem fogom elmondani, hogy a vakot miért. Valószínűleg azért, mert hogy, hogy ne legyen az ember, ó, oh, ez béna, akkor ez mehet Istennek. Ez a maradék. A perselyezés már várja, van egy 20-as tessékbe dologom, ez béna 20-as. Hát Lehetem le, le, a földre, föl a az óra bérem több. És ö, lehet, hogy Isten komolyabb dolgokat fog tőled kérni, mivel nincs köztünk állattartó, ezért biztos, hogy más dolgot fog kérni, lehet, hogy komolyabbat fog kérni, mint az első ellésünk, vagy egy befektetésünknek az első nyeresége, vagy egy, egy, egy, egy bármi ilyesmi anyagi dolog. Ö, az egy Mozes 22-nek az elején olvashatunk, uh, ugye Ábrahám és Izsák történetéről. Isten azt mondja, kezdjük el az elejét, hogy nem biztos, hogy végig olvassuk. Uh, nagyon érdekes, hogy Isten, Isten ezt így, ezt az első ellést, ezt, ezt, ezt így a saját magára, Ábrahámra érti, és az első szüvet fiát kérje. Egy mózás 22, 1-től 18 -ig. Azért is kis vizező szivacsot is fogok kérni, Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. Na hát, Isten ezt tényleg próbára tevésből mondja, amikor, amikor kértőlünk valamit, amit nem akarunk odaadni neki amúgy. És ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, hol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menjen Bória földjére, és áldozt veled égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Isten elkéri az első sző, tehát az egyetlen, ami a saját fia. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergette a szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor fölkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte a szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta a szolgáinak, maradjatok itt a számára, mi pedig a fiammal elmegyek a moda, és imádkozunk, aztán visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő való fákat, és föltette a fiára Izsákra, a pedig kezébe vette a tüzet és a kést, így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák, Izsák az atyát Ábrahámot, atyám, azt pedig, az, az pedig mondta, íme itt vagyok fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égvágazatra való bárányról, fiam, és, me és mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, és föltette az oltárra a tetejére, majd kinyitotta a kezét, és vette a kés, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az úrongyal az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig így felelt, itt vagy, néme, itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújsi kezedet a gyermekre, és ne őt, mert most már tudom, hogy Isten vagy, és nem kedvesztél fiadnak a egyetlen, egyetlen egyednek, én értem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a hátam mögött egy kosapat megszarvánál el Oda ment át, elhozta a kors, és azt áldozta föl, a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet, jákve érének nevezte el, azért is mondják ma is, az Úrhegyén a gondviselős. És aztán azt olvassuk, hogy, hogy Isten szó az angyalon keresztül, hogy mivel, mivel látom, hogy a szíved az, az több, mint kuha. Több, Mert nem csak, hogy az első elést adnád oda, hanem a saját fegyetlen egy fiadat is odaadnád értem. Ezért én nagyon meg és nagyon megsokasítanak. Na, ha valaki áldozatokhozásban példa lehet, akkor Ábrahám az. Tehát ő nagyon-nagyon ő komolyan, komolyan tette. És, Isten szeretne, hogy így álljunk hozzá az anyagi dolgainkhoz, és az anyagi dolgainkkal így álljunk hozzá másokhoz. Azt mondja, ugye, hogy legyen egy nagyon helyes hozzáállásod, egy nehéz, pénzügyileg borzasztó, de Isten szerint a legjobb hely az anyagi javakhoz, és ezzel a jó hozzáállással, szeretettel adja másiknak, ha kér legyetek olyanok, Legyetek olyanok, mint egy család, mint egy jó család. És ugye, hogy honnan indultunk Nehémiás könyvétől, nem kalmdoztunk el, mindjárt meglátjátok. Ugye, Nehémiás igen nagy haragra gerjett, tartunk, de Nehémiás feje még mindig vörös, és nyolcadik vers, a hetedik, bocsánat, magamban mélyedve gondolkodtam erről, tehát először gondolkodott, majd megrudtam az előjárókat és a főembereket. Nem azt mondta, hogy a, oda megyek mindenkihez és mindent egyesével felszámolok, és én összek, Nehémiás az igazságosztó, hanem azt mondtam, hogy beszélek a főemberekkel, és megmondom nekik, hogy mit kell tenni. Ezt mondtam nekik, ti saját testvéreiteket uzsoráztátok ki. Aztán nagy ülést hívtam össze ügyükben, és ezt mondtam nekik, mi tehetségünk szerint megváltottuk zsidó testvéreinket, akiket eladtatok a pogányoknak, ti pedig el akarjátok adni testvéreiteket, hogy majd nekünk eljen megvennünk őket? Erről ők elhallgattak, és nem tudtak felelni semmit. Tehát itt ne bele be a közepébe. Akkor ezt mondtam, nem jó dolog az, amit tesztek. Hát nem akartok Istennek félemében járni, hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok, a mi ellenségeink? Hiszen magam, testvéreim és szolgáim is közö, kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük-e tartozást? Nincs hetedik év. De miért nem? Nincs szüksége egy dátumra. Azért, mert a szíve a helyén van mert jól áll hozzá a pénzügy dolgaihoz, pedig valószínűleg nehémiásnak volt, mert egy magasrangú emberről van szó, szóval iszonyat pénzt kap, nagy EU-s támogatást kap a várfalépítés projekt véghez vitelihez, és azt mondja, hogy mi ezt nem magunkra költöttük, a másokra költöttük, és amit, amit kiköltöttünk elég nem várjuk vissza most. Elengedjük, elengedek mindent, amit én adtam, minden tartozás. Ti is adjátok vissza nekik még ma mezőiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat, sőt, ezen föl a kölcsönadott adott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is engedjétek el. Ők így felettek. Mit mond ugye? A kamatát engedjétek el. Nem azt mondja, hogy engedjetek el ti mindent, hanem azt mondja, hogy tartsátok be végre Isten törvényét, a 0% TH-et. Adjátok vissza, amit pluszba elvettetek. Ők, pedig, ők így felettek. Visszaadjuk és nem veszünk el, nem veszünk el tőlük semmit. Úgy cselekszünk, ahogy mondod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy e szerint fognak cselekedni. A ruhámat is megráztam, és azt mondtam, így játszunk Isten minden embert az ön házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt a fogadalmat. Az egész gyülekezet pedig rám mondta, ámen. És dicsérték az urat, a nép, a nép pedig szerint a fogadalom szerint cselekedett. Nehémias, itt egy elég komoly beszédet tart. Terve vagyis még egy fejmosás, az lehet, a jobb kifejezés, azt mondja, hogy térjetek már észre. Isten azt mondta, hogy ingyen adjátok a hitelt. Ad kér valaki, adjatok, ne várjatok többet vissza. Engedjétek el őket, ne zsigereljétek ki. Legyen bennetek szeretet. És nehémes hímjás előjára jó példával, és elenged mindent. És mindjárt látjuk, hogy hogyan lép még ezen is tovább. Az egész nem arról szólt, hogy pénzügyileg kihozza a helyzetet. És ezt látjuk uh, Nehémiásnak a, az egyéb kommunikációiból meg, hogy később mi történik a zsidóságban, és Isten mit akar üzenni nekik. Malachiás könyvény például, ami, ami picivel ezelőtt uh, íródott. Abba is azt mondja, Isten legyen puha a születek, nézzetek már rá, legyen már, vegyetek már részt, az én az Istenetekügyük, és szeretlek titeket. És Nehémiás is itt azt mondja, ezen a kölcsöndolgóval keresztül térjetek már meg a bűnös szívetekkel. Legyen már puhalti szívetek. Mennyire durva, hogy anyagi dolgok mennyire, mennyire jól tudják így, így nem is az felirudja befolyásolni, sajnos a pénz, ez befolyásolni is tudja az ember szívét, de mennyire jó mutatója annak, hogy az embernek milyen a szíve. És Isten azt mondja, hogy legyen puhal szíved, és legyen hited abban, hogy én meg téged áldani. Legyél előzékeny, közsd meg az és száll a legrosszabb üzletét az hogy olyan neki kölcsönökítődött, hogy nem fogod visszakapni, és engedd el neki, hogyha arra, az annak ne az ideje, mert én meg foglak téged állni. És Nehényes példája, amit még megnézzünk a 14. verstől. Sőt, attól a naptól fogva, amelyen juda földjére helytartó rendeltek, Artas Asztály király 20. esztendejétől fogva a 32. esztendei, azaz 12 esztendei, sem én, sem az én testvéreim, nem ettünk a helytartónak járó kenyeret. Tehát lemondtak a kiváltságról. Holott a korábbi helytartók, akik előttem voltak, megterhelték a népet, és 40 ezüstsekernél is többet szedtek be tőlük kenyérért és borért, sőt még az embereik is zsarnokoskodtak a népen, de én nem így tettem, mivel félem az Istent. Nem azért nem így tettem, mivel a akarok járni a zsidóságnak, vagy mert annyi pénzem volt, hanem mert félem az Istent. Sőt, még a várfalon is dolgoztam, és a mezőt sem szereztem, és minden szolgám részt vett ott a munkában. Ráadásul az én asztalamnál evett 150 zsidó főember, azért azért nem eltek keveset. Továbbá azok, akik a körülöttünk lakó népek közül jöttek hozzánk, a jövegényeket befogadja Isten mit mond? A jövegényektől elkérheted a alkalmatot. Őket, nekik nem kell megadni. Megad Isten egy lehetőséget, de Istenben akkor azt szeretet valamit, nehémi is látunk, hogy még a jövevényeket is befogadta. Jöttök nekünk segíteni dolgozni. Gyere, dolgoztál, gyere, hegyé, hát ki vagy fáradva. Nem vagy zsiró, nem vagy, gyere, akkor is szeretettel látunk. Na ez, ez egy nagyon jó példa. Ezt készítették naponként. Egy őkröt, az sok hat juhot, Valamint szárnyasokat is készítettek nekem, és tíz naponta bőségesen jutott mindenféle buli is. Az csak tíz naponta volt buli, de volt bőven. Minden én nem, a kívántam a helytart, nem kívántam beszélni a helytartónak járó kenyeret, mert nehéz szolgálatot végzett ez a nép. Megint csak azt látjuk hogy, hogy ó, látom, hogy mennyit dolgoznak, hát nem is szívem elkérni a lussonot. Maradjon ne Na ilyen politikus, tehát nehémiás for a prezident, ő legyen a, minister, a minister mert azt mondja, hogy nehézen dolgoztok, maradjon mellatok, jó? Nem kell az adó. De hát eddig mindig minél kell de én látom, hogy nektek meg több szükségeket van rá. Na, ez egy jó szív az anyagi És akkor így van egy kicsit érdekes mondat a végén, de, de úgy gondolom, hogy ez egy jogos dolog, hogy emlékezzen mert a mondja Neémiás, emlékezzen meg rólam Istenem, az én javamra, és mindenről, amit a néptel cselekedtem. Látjuk, hogy ezt nem azért csináltam nehéz, hogy politikailag elérjen valami karriert. Az már megvolt neki amúgy is. Tehát az első ember volt a királynak. Hanem azt mondja, hogy, hogy Istenem, nézd, ezt, ezt érted teszem. Ez az én változatom. Ez az én elsőszülött projektem. Egyen jó beindult projekt. És, és Isten azt neked adom, mert én szeretlek téged. És, és, és Isten pedig egy puha szívet adott a nehényesnek való, hogy ezt meg tudja tenni. Három dolog volt, amit... Ma Már megnéztünk. Jó, most én az ismétlés része, hogy a sok sallangból tudjátok, hogy mit kell megegyezni. Az első az az, hogy lényegyük anyagilag szeretetteljesek. Hallottam egyszer, egy, volt egy rövid ideig egy főnököm, egy keresztény ember, és ő azt mondta, hogy, hogy, hogy, hogy ha az embernek lehetősége van anyagilag kifejezni a háláját, vagy a nagyar becsülését a dolgozóak felé, akkor tegye meg. Tehát nem azért, hogy oh, nagyon jól dolgoztál, de itt a minimálbér, hanem akkor igenis anyagilag is fejezzük ki a nagyobb becsülésünket a dolgozóink fel. Én nekem ez nagyon tetszik, ez a hozzáállás, főleg, mert eddig mindig csak dolgozó voltam. De hogy, hogy ebbe ott van egy szeretetteljes szív. És legyünk nekünk is szeretetteljes szívünk. Fejezzük ki a szeretetünket anyagiakkal is, hogy arra van szükség. És nem azt mondom, hogy jöjjetek ide és tömjétek tele a zsebemet, mert ne tömétek el a zsebemet, melyiket is van, mert nincs talán pénz, de, de nem erről van szó, hanem aki szükségben van, és látjátok, hogy szükség vannak, adjatok. Nem hatalmas összegeket adja, mi, adja, adja szükségére. Lehet, hogy ez egy kifé lesz, vagy egy fél kenyér, ami kicsit már megszikkad, de neked ott van egy másik fél szikkad kenyér, és tudod, hogy ha ezt most adod nekek, akkor ő is eszik meg, te is. És neked nem fog megszáradni, tehát nem kell kidobni, tehát ez egy jó üzlet mindenkinek, kivéve a kukásoknak. Tehát, hogyha látod azt, hogy valaki szükségben van, bármi összeom, akkor adjál neki. Nem kötelességből, nem azért, mert én azt mondom, hanem szeretetből. Nem azért szokott, most nincs kint, de mindjárt kirakom, nem azért szokott kinyelni a, a tized dobozunk vagy az dobozunk hogy, hogy tömétek tele pénze. tömétek tele pénze nyugodtan, de nem azért van kint hanem azért, hogy lehetőség legyen, kifejezni így a, a gyülekezet felé, mondjuk az, a, az hogy töröttök vele, hogy, hogy a szíveteken viseljétek az anyagi dolgait, mert nekünk is van villó, nincs nem villaszlánk, de, de szeretném, hogy egy saját helyet, annak lesznek költségei, vagy hogy a termet is béreljük. Tehát vannak költségeink, és ki tudjátok fejezni ezzel a, a szereteteteket a gyülekezet felé. Vagy valakinek látjátok, hogy szüksége van, mert mondjuk, mit tudom én, mindig ugyanabban nadrágban, én ugyanabban jövök, de van másik nadrágom is, ez csak a tránságom miatt van. Tehát, hogy látjátok, hogy valakinek szüksége van rá, vagy mindig korgó ül mellettem. Akkor, akkor szeretetből adja neki pénzt, vagy vegyél kaját, hogy kéreznek meg, hogy figyelj, meghívhatnak egy, -e egy giroszra, vagy valamire. Legyünk szeretetteljesek. Ne adjunk, hanem legyen a szívünk puha, hogyha kell, akkor szeretetből tudjunk adni. Nem kell semmit, csak azt, ami, amit Isten, Isten, amire Isten indít. A másik fontos dolog az az volt, hogy ö, tartsunk legalább hetente egy pihenőnapot, ha tudunk. Tudjuk, jó? Tehát áldozatot kell hozni, de tartsunk pihenő, jó, az anyukáknak meg mondom, mondom, hogy mosom kezeimet, de ez van a Bibliában. Tehát, hogy, ö, hogy legalább hetente legyen egy, egy pihenő nap. amikor nem a magam boldogulásával foglalkozok, semmilyen szempontból, hanem, hanem amikor eljösszem, hogy Isten gondoskodni fog, és, és egyszerűen csak élvezem az életemet, élvezem azt, hogy Isten mikre gondoskodott már rólam, hogy mondjuk van egy, van két lábam, min el tudok menni sétálni, jó idő van, és ki tudok menni, megnézni, tudom, mi el tudok kirándulni, vagy vannak barátaim, amikkel át tudok menni, és meg tudok nézni egy filmet, vagy tudunk közösen kajálni valamit. Legyen pihenő napotok, és ezen a pihenő napon kerítsetek sort Istenre, mert megszentelt nap, nem csak megáldott nap, hanem megszentelt nap is. Nehéz, tudom, nagyon nehéz a pihenő nap, de keressétek meg rá a lehetőséget. Jó, ez nagyon fontos. És a harmadik pedig, az kötődik az első ponthoz, tehát hogy legyünk szeretettel, szeretetteljesek is tudjunk adni. De nagyon fontos, hogy úgy kezeljük az anyagiakat, hogy azok ne legyenek hatással a szeretetünkre. Ez talán a legnehezebb, mert minden pénzbe kerül. Az, hogy eljöjj egy gyülibe, hogy reggelig legyen, hogy ö, ö, kikapcsolódhass, ugye mindig a felnőtteknek vannak a legdrágább játékaik, nem a gyerekeknek. Tehát, hogy, hogy rengeteg minden pénzbe kerül. De ne hagyjuk, hogy a pénzügyi dolgok, azok megfertőzzék a, a szeretetünket, a, a családon belüli kapcsolatainkat, a barátainkkal a kapcsolatainkat. Az, hogy el tudok eljutni jutni gyűlőbe, vagy nem, vagy hogy ki tudod megnyitni a Bibliámat, mert van idő is tudni időt, vagy nem. Kezeljük a helyén a dolgot. Kezeljük a pénzt ott, ahová tartozik. Isten, a család, a barátaink, rengeteg minden után következik a pénz. Legalábbis nálam is úgy lehet, hogy Bibliában is valahová így hátrasorolja. Fontos, de hogy, hogy tudjunk elengedni forrásokat örömmel, arra van szükség, mert, mert Isten gondoskodni fog. Isten gondoskodni fog. És a... Dániel könyvében olvastam, azt hiszem történt meg az, hogy hogy Isten adott neki egy látomást, hogy olyan lesz, mint egy állat, hanem nem, nem volt? Olyan lesz, mint egy állat, és ki fogják tagadni az, az országból. Az erdőbe fog bóklázni, hosszú körme is szőre fog nőni, olyan lesz, mint egy vadállat. És azt mondja Isten, hogy én megadom neki Visszaadom neki a dicsőséget, még nagyobb dicsőséget is fog kapni, vagy fogsz kapni, király, amikor beismerd az, hogy én vagyok az a Ő neki mindene megvolt, még többet akart lehet, nem tudom, és, és összeomlott minden. De Isten gondoskodott róla, és azt mondta, hogy onnantól kezdve, hogy a szíved, abba a pillanatban, hogy a szíved megpuhul, és végre nem magadra, nem a saját erőforrásaidra figyelsz, sem anyagilag, sem lelkileg, sem, sem hogy hanem rám figyelsz, akkor én fel téged emelni. És azt olvassuk, hogy nem az volt, hogy Nabukodonozor magához tért, visszament és lekaszabolt mindenkit, hanem megkeresték őt. Oda mentek az ővült királyhoz az erdőbe, az ővült király erdejébe, és azt mondták, hogy Nabukodonozor téged akarunk királynak. Úgyhogy legyen egy jó hozzáállásunk a lehetőségeinkhez, meg a meglevő dolgainkhoz, és legyen puha a szívünk, puha a szívünk Istenhez. Köszönöm Istenem azt, hogy, hogy te, te valahogy egy ilyen, nem tudom, nem emberi vagyok a szerint bűnködsz. és köszönöm azt, hogy te, te nem azt emel rakod elég célként, amit mi célyeként raknak, és köszönöm uram azt, hogy, hogy, hogy te gondoskodsz rólam. Köszönöm uram azt, hogy hogy így nem, nem tudunk, nem tudunk téged megérteni. Köszönöm uram azt, hogy. Hogy, hogy hitet adsz nekünk arra, hogy mégis elfogadjuk azt, amit mondasz, és azt szerint járunk. Én kérlek, uram, hogy, hogy mindannyiunknak, akik itt vagyunk, vagy akik ezt a tanítást hallgatják, meg, meg, meg mindenkinek, meg, aki nem uram, kérlek, hogy, hogy, hogy, hogy adj, adj helyes értékítéletet, és uram, adj, hogy, hogy, hogy a pénz, az, meg az anyagi dolgok, meg, a, meg minden ilyen, ilyen egyéb dolog, az, az, az kerüljön a helyére az életükben. És, és legyen puha a szívük, uram. Kérlek, nekem is egy puha szívet arra, hogy, hogy hogy ne legyek kabzsi, még a kicsin is, nem nagyon, És uram, kérlek, hogy, hogy gondoskodj rólunk, és uram, köszönöm azt, hogy fogsz gondoskodni, meg megígérted. És kérlek uram, hogy egy lehetőséget a pihenő napra, Add, uram, hogy, a, hogy az életünknek a fenntartása, meg a családunknak az eltartása, az ne, ne, legyen, ne legyen egy olyan, ami fölemészti a veled való kapcsolatot, vagy ami a szívünket megkeményíti. Kérlek, uram, hogy gondoskodj azokról, akiknek nincsen idejük, nincs lehetőségük rá, uram, hogy adj nekik lehetőséget arra, hogy tudjanak megpihenni, hogy te is megpihentővel, és tudjanak veled időt tölteni. Köszönöm, uram, az, hogy ez a te akaratod, és nem akarsz minket kizsigerelni, meg, meg, meg, meg lefálasztani, meg nem akarod látni, hogy kiégjünk. Kérlek, uram, hogy adj, adj lehetőséget így, így mindannyiunknak mindannyi, mindannyi, arra, hogy tudjunk pihenni, és veled időt tölteni, és köszönöm, hogy gondoskodni fogsz majd, megígért ezeken a napokon is. És és nem fog minket veszteség érni azért, mert nem foglalkozunk az energi dolgainkkal. Köszönöm neked azt, azt a gyöhetünk köszönöm a gondoskodásodat. köszönöm ezt a gyülekezetet, és kérlek, hogy áldjunk minket ezen a héten, hogy jó követői tudjunk lenni, jó követői tudjunk lenni, és, és tudjunk, tudjunk evangelizálni a szavainkkal, a tetteinkkel, az életünkkel. Kérlek így az életségizőkért, hogy áldjunk őket így a jövő hét is, meg, meg a vizsgázókért is Uram, hogy hogy tudjanak, tudjanak jól felkészülni a vizsgáikra, és tudjanak dramaturgicsőségre jó jegyeket szerezni, és valamint és mindannyiunkért, hogy, hogy, hogy így, így tudjunk, tudjunk a környezetünkben a te fényeddel fényleni. Kérlek, hogy az Úr Jézus megyében.